1958 sker ett skifte på Petristol. Tidigt på morgonen den 9 oktober avlider påven Pius den XII. Här förkunnar Vatikanradion dödsbudet. Il sommo pontefice Pio XII är morto. Och i Rom stängs kardinalerna in för att välja en efterträdare. Konklaven hålls i Sixtinska kapellet i Vatikanen. Lars Matsén berättar om påvevalet. Efter elva omröstningar är det klara och den vita röken som förutkommit av misstag och tänt ett felaktigt hopp hos de väntande romarna talar denna gång sanning. Äldste kardinalen kunngör. Annuncia, babis, Och i skymningen träder 77-årige detta patriarken av Venedig, Giuseppe Roncalli, ut på Sankt Peters basilikans balkong som Johannes den 23. Han är klädd i guld och vitt och 300 000 människor böjer knä på Petersplatsen. Det är patris, Ete spiritus santi, de kända te supervos, et maniat semper. Amen. I juli utnämner regeringen biskopen i Härnösand Gunnar Hultgren till ärkebiskop efter Yngve Briliot som lämnar sitt ämbete av hälsoskäll. Ett extra kyrkomöte i september godkänner efter 16 timmars debatt riksdagens beslut att också kvinnor får bli präster i Sverige. Beslutet godkänns med 69 röster för och 29 mot.